وان عثمان رضي الله تعالى عنه ان عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال خيركم من تعلم القران وعلمه رواه البخاري رحمه الله الحمدللہ زمونږ استادو ختم الله په خپل رحم او کرم اختتام دورو سلو او سي الله رب العزت زمونږ استادونو قبول کړي او د هر یو عمل په ستر مرګه پوری بسړې د الله په حضور کې دعا کوي چې دا عمل د قبولیت مرتبه ورسېږي مږ الحمدلله بیا د قران حکیم دا درس شروع کوم الله دې بار بار زما ګو استاد سپدی عمر کی د خپل کتاب د ویلو د ختمولو توفیق مونږ او تاسو لپاره کی مونږ رمضان المبارک کی چې کوم درس کو نووی نمخ کی د قران حکیم د پارا سو اصول وایو اگه سره د قرآن حکیم کم مسائل وی نو اگه آسان شی دو اصولو کتاب منگا پختو کې چاپ کنیم دے نو پرون دا سمرگری را چې چیزا د درس در دي دی سره مادوی سرم کا نو دیوی چیره مختصر اصولو آیو او فائده دا پا که ا رسول پختو کې دی ورسره د عربی د قران حکیم د آیاتونو د احادیثو ترجمم پختو کړه وکم برګری شواي نو بغیر د کتاب نه بون شي نو سبب ان شاء تاسو کتابونه راړي او وا پختو کې د جتا سو مخم ګوري نو پکم چه سړے پوي وی نو چې د استاد نه واوري غدازي شي لکه دوبه را ویل شي. ا پکم چه چه سړے پوي ني نو هغه ځبانه خاو کې هغه له د 100 پځه ډېر وکی. د کوم زنانا یا ناري نه بازی بیمار دي غریبانان راتللی نشي. نو د اصول دا کتاب ول ضرورت دي کې بازی خبرې سره پخپلم لکی. خپل کتاب کسله لیکلم کول شي او په دينی کتابونو چیکمه پیسې او لګینو دا ما غا صدقه جاریه دا سبا تا نه پس بشول پاتشي هغه بچي وي زماده مشرد سکول باي زمګي او برکر اوره وخت شو بیا مالی در نه چې وفات وی الله دې وبخي کې ژوندې الله دې زموږ ټولو سره د خبر او د نیکو اعمالو د تیاری توفيق ولا ورکه زه وګډر شوم د بیوریدل مالې ما بشول کور کې دی په لمو دی په لا شرور وړو طرفونو لا د دین او د دینی علماو کې سټیف وي وای زما مجهو وفاحث شم چې دا بچي په لګوري مو جپلار را لس پریخي اکه شاله ګوري چې مو یې موږ له سپریخي طرف لګوري مو یې چې پریخي د دې ورو خلکو نګورلې کل کتابونه قران شریفونه لیکل تفاتیشي نداء صدقې جاریې وي نو سبا نو ان شاء الله موږ د اصول کتابونه راړو تاسو موږ په ذمہوار مرګري دای نه بواله کمې زنانه وی نوې مرابطو کوي خپلو نارینو په ذریبانېغه کتاب حاصل کوي بیا پتا څولګله ګوره اې د موږ چې سمره د درس ټیم واغې کې به د وصول وایو بیاش کې ختميږي زر ختميږي بیا به ان شاء الله سوره فاتحه تفصیلا وایو ماننسا سولوان دی یو حدیث مبارک وی او دا زموږ د درس د دې ابتدا او د افتتاح سره د تعلق دی عثمان رضی الله تعالی عنہ نو روایت تی جدا خلفای راشدین وکړي او دریم خلیفہ دے او د پوهک کېر شی فتوحات شي د دې درو واړو خلفاو په دور کې دور فتوحات نه دي شي وي سمراجی د کافرو ملکونو د عثمان رضی الله نو په دور کې فتح شي دا عمر رضی اللہ عنو یو تاریخی دورو خسوم را فتوحات چی کری دا آغای دوگنا حضرت عثمان رضی اللہ عنو کری نا امام ابن کسیر چی کتاب اللہ خادم و اللہ دی خدمت کبول و منظور کی ناوی دا دم ډیر خیر د دن د دیدری و خلفاو په نسبت اولی خورشو ناوی و ذا لیکا ببرکتی تلاوتی کتابی داد دی خلیفۃ کتاب اللہ د تلاوت برکات دی وړه شی قران لست پس الی صالحینو کی پسحابه کرامو کی هغه خلق چې غیپ یو رکات کی قرآن ختم کړي هغه صوب دی حضرت عثمان رضی الله دی او دی خلق الله وقت کی برکات شو له د یو رکات کی وښو کو قرآن شریف به ختم اډېر شه تلاوت به کول <سؤال> دا یاد ساتئ د دنیا او د دین لار الله د دې کتاب سره سکه کوله خپل کورونه د دې کتاب په ویلو د دې په درس د دې په تلاوت باندې آباد کای خپل شینی په آباد کای تاسو وګورو مشکا شریف کې فضائل القرآن نږدې نواغ فضائل القرآن کی او حدیث دے نبی علیہ السلام فرمائی اللذی لیس فی جو فی ہی من القرآن کل بیت الخرم وی حاق نارینا زنانا چید دپ دی زلو کی قرآن نی نو دداس زلو دی مثال د ویران کندر پشان دے ویران کندر کې ګور غلغلا تقسیمای دغلا مشورې کوي ګندګي خلق کوي کې ګورځي نو آغاز لو او غسینې د شیاطین او دراجه مکی دو زه دې چغې کې قران شریف نشتا نبی رحم السلام وای کس کشید د پسینه کې د قران اډوسی سنشتا نو دا پشان د ویران او د کندر کور دی نو اسمان رضی اللہ عنہ دریم خلیفہ د ډیر فتوحات د دیپ دور کې شوی اته سواور درچې د فتوحات د قران شریف د تلاوت د او معلومه دا شوا چې د دین او د دنیا خیرونه په الله د کتاب په ذریسه کوي ای وجنه د ډیر ډیر تلاوت کوي په مشکی کوي بوزنا بارې کوي بوزنا اوځان ته سړی روځانهیسم و کرې جزبه یوپاره دو پارې دری پارې تلاوت کوما او د دوی شهادتم داسې شوي دورېقرآن سره می نهوه تاسو مشک شریف کې را شي چې په کوم اوور شید کېږي په دغه رضې روژم ده د بعضې خلکول الله قټول خیرونه د تقدیر ده وجه نراجمه کی رو جیم ده شید کی گی بم ده مازیگر موزیو کو اقران شریفی کولاو کو تلاوت شورو کو اپا ده غرز غرم خوب املی دره خوب کې نبی علیه السلام او شیخین ردوی الله عنہما او قتل ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله نبی علیہ السلام ورته خوب کی عثمان نن جماعت منګ سره کې ویګه په خبره باندې وسی او خوب دې ولیدو نمازګر قران شروع کو دا یو پاره ختمولا تاس ولایا تر ازګر دا پاره چې ختمي کی اخر کې وی فس یک فی کهم الله شيبغت الله ومن احسن من الله شيبغه باغیان ورواوری د او د قران د پاسه د شهيد کړې ایو ادا سره تعلق او قران سره چې تعلق سنو شو دیو جن د شاد شهادت گواہی بز مکه ور کوي د چا انسانان ور کوي د حضرت عثمان رضی الله عنه د شهادت د گواہی د پاره با پرز د محشر قران پاک راځي نو عثمان رضی الله وی چنبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی وی غرب تاسو کې ای زمو امتیان وا غسوګ دی چې قران صدا او نورو ته وخیلو دا شی مو دا بکلے کی گی. ای ځدا بک لکیږي کتن نن خص ای ځان سره او د صدا کو په نیت راشي نو دا سجدې ویل کې دا تکور کې خولیم شوی په یوه ورځ په حدیثه مل راغی نانس ازدکلو خود ازان پی پوئی کو که پوئی نو شو استاد لوی پا دیزه پوئی نو شو اب یاکور که دی خپلو زناناو لا خپلی بی, بی لا خپلو بشو لوی نو پیور از دی زدم کو پیور از دی سکولو او دی مخولو وی پتاسو که غور حاغ سوگ دی چه قرآن حکیم ازدکو او نورو تیو خیلو ادی کدام رازی دی قرآن الفاظ دکول ذ دی قرائته تجویذ ذقول ذ دی معنی او تفسیر ذقول القران گن علوم دی نوشکر ذ اللہ دا کای چې ذ قران پدیناستی مونږ او تاسو په غره خلقو کی راوست او غر خیر حکم کی ټول امت له خطاب دی اے مز گزار او اے رو او اے حاجیانو اے مؤتمیرینو اے دلیلو خیرات او د نیک او اعمال خواندانو پ تاسو گیټولو کې څوک غره ده چې شا قران صدق او نور ته وخیلو او یو حدیث کداش جمله راغلی از وبورم چې تاسو کې بچا صحیح وږي خې نه په خبره پوשי یو حدیث کداش الفاظ دي خيرکم من تعلم القرانا او علمه وی ای زمان امتیانو تاسو کی غورا و بہتراغ سوگ دے چی قرآن ازدکو یا بلچات اخیلو مخکم حدیث موارد دام ممراو دے کمہ مانا مخوخا دا نا بھائی خوز باپا تا لگی جی سوگ پر پویدیا بھائی رستای مانا کی مولا فائدہ دا دا غبلا کی دا سوئی غراوال بالی چیز دا دیمکو و بلتا دیمو بل حدیث کی ہوئی که چاہتش دکو چاہتشو گو نو دوار سی نو خبر رات نور مسانکا نو یو لفظ د و پز او راغ یو کدا دی خیرکم من تعلم القرآن و علمه تاسو که غراغ سوگ دی چی دا اللہ دا لوی کتاب ازدکو نورو تیو خیلو گرو دو خبری زمان وارشوی او یو کداشي وي خير او من تعلم القرانه او علمهه تاسو کې قران اسوک دي کتاب ولې زدکو یا بل چاله و خيلو د کیسو کارونه شول یو شو د ورنښول کاراو د کیسه نه کا د سوچ به خبرې لکوي کنه بھائی نو ماشاء الله دی کتاب ته پناست سړې په غور خلکو کی راضی نو دیکی او علمهو لفظم راغلے دے اید دی حدیثی او راوی دے داغنم دے ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالی عنہو دچی دا حدیث واو روی دو بجماعت کی مناستو خلق لبی قرآن خیلو زنی وقت سڑیوئی زمانا کار گنی سے معمولی دے گوار دین کار لما معمولی مو آئے نو چاوه لوی ډیر کارونه دي د دې دین تاسو دی دی دی دی دی دی خوباس ناشته خوي دي حدیث ولکه نو له خيركم من تعلم القران وعلمه اے زبان نبی صلی الله علیه و آله وسلم راوتی تاسو کې غواغه شوک د قرآن نزدکو نور ته وخل وزديده تک نو له نو د عثمان رضی الله عنه زمانینا ده حجاج ابن یوسف پوری قرآن خوله او ده باوی وضاک اللذی اک عدنی مک و ایداغ حدیث تیجی ده قرآن ده خولو پزیز که نوله او ده ده رو گدو مرو حدیث پاک ده ترمیدی شریف کی راغلی وَيَخَيْرُكُمْ مَنْ طَالاَ عُمْرُهُ طَالاَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ رواه الترمذي رحمه الله تاسو کې غواړه هغه څوک دي تاسو کې غواړه هغه څوک دي چې عمر یې موږ او عمل یې نیک دی او عملم څه دي لته ډېر دی یوزل د مسجد یعشای ما مرر چا خول دی جنگونو منګونو مخ ډیر کالې وشو ناغه تمره بډا او چی امصحابانه ولاړو ادا مساله ده کئ امام بډای نده امام ته کی امصحابه لاసుకొ کی نیوېشي کئ اوسړې بډا دی او د امام په څیر ولاړ دی په امشاه نیسی نو امشاه سشي امصحابه لاసుకొ کی نیوېشي نای شرل纪录ی چې دا د شپږو شلو کالو <سؤال> عمر لر رسیدره د مسجد اقصی امام یو قسمه قران وی او د لکه تاسو سکی دو لکه ور دن نکیدو وای تاسو کې بهتري راغاسو کې چې عمر یو گد او عمل همsede عمل هم خستد حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباری کی وای و اید ওসমান رضی اللہ عنہ د خلافت نراوالی ذا اخر ولایت د حجاج پوری ذو اویا خالدی در میشتکم نو ذو اویا خالد قران خوله چا ابو عبد الرحمان السلمی رحمه الله او کو د رضی اللہ عنہ د خلافت اخر کی او د حجاج غاول کی نو بیا ثمانو و ثلاثون بیا ات دیر شکال رازید و کم سلویخ عثمان نزی اللہ نو ده دو دورن د دو حجاج پوری ده سکڑه ده اللہ کتاب وڑو و لویو دیت خوله نو که اول زمان خلافت ده عثمان نزی اللہ نو کی او ده حجاج خیرنی کی نو دریمی آشتی کم یا کال جوڑیگی دا دوم راغدا زمانہ ده الله کتاب خوله او کده حضرت عثمان رضی الله عنه خلافت اخر کی او د حجاج د ولایت اول کی نوبیات سے دو دوکم سلوی خ کالے د دا, دا کتاب خوله ماشاءالله زموږ استاد سوم اراده ده چې تر مرگ بسوي تر مرگ به ان شاء الله دی کتاب سره کیایو امام غزالی رحمت الله علیه الی تیر ارشوه دې دومر پاوله عیشه کې فلسفه کې لګیاو اخر کې الله قرآن او سنت ترا بارک نو دو به دوم رامینا وا بلال قاری رحمت الله علیه شرح فقه اکبر کې وای و ايماث الغزالی والبخاری على سُوَدْرِهِ امام غزالی رحمت الله علیه وفات شو زن کزن شو اغه نو وخت بخاری شریف پسینه پروت له سوی نو وفات شو بخاری پسینه پاتش شو د روح د پرواز نه پسیتی د سینې نه سکو عائشہ بی بی رضی الله عنها د قران توبہ تلاوت کولو چې ستړي بشونو د بشو قران به دې سري ته پاسه پاتې شو وګوره پدي کتاب بازار سړیکه او تا ماشالله اخره پارهه تفصيله وي و اي و اضا فرغت فسب چي عبادت نه فارغ شنه په بل بازار سړیکه په عبادت ځان سه اي په نه فلونو ځان سړیکه نو بیا خیر دې قدمه کې په تلاوز ځان سړیکه بیا خیر دې قدمه کې پاره با عبادت باندې زوایزت مند زان سړی کول دي نو دالګ وقته دموږ دا استاد سره قیمتي دي او موږ د الله نړې رومې زونه کو چې پدی بزموږ ځن کدن الله اسانه اي او پدی بزموږ قبر الله روخانه کوي او پدی بزموږ میدان دمحشر رب العالمین جوړي نه ان شاء الله ول نموګ وصول به وایو غو وصول او وا پښتوه کې د نو پاغي وتا سو پوي او خپل به لسته مشه خبره ای نوم سره اوی سره لکی کافي موثر وی دا زل کوشش کې ابل پیر خدا سو ګډر مرګر نه معنی خدا زلو باندې چې لیکل کوي څه کوي ځکه دا لیکل به پرځ د قیامت بیا د شوهدا او د وینې سره تلل شي ته علما او سیا هیبه چې سره تلل شي دا شهدان زکا دا شهید وینم تویگی دا اللہ د دین دا, دا بلندهی دا پارا او قرآن والا چی قرآن لیکی او زدکایی دام دا سا دا پارا چی دا اللہ دین سی چی دین دا اللہ بلند شی نولیکلو نبغیر بکارو نشی دیکل بکوائی او زان که دا منولو مادب پیدا کوائی تول خیر دا پسکی دے دا پا منولو که دے نبی ریح السلام فرمائی خیر و من تعلم القران وعلمه ای زما امتیانو تاسکه غره غسوک دي چې هغه قران شریف سکو زدا نو کو نور تهو خېلو نو ماشاءالله کوشش د سټکړې کوي مو غاسم پداسکو چې څومره تاس وای عمر درس بیا یو یو آیات نو د سټکړې پنیت دازل ان سو کوي ایا بل دیر سبب جوڑ شی به ډېر د سبب جوړ شي موږ دا ترجمه لا بجې مکړه ډاکټر مونږه راشي زنان راځي ناغي کور کې د لبزي ترجمه نه ترجمه یا کړی نو استاد یې ورلیاو یا ولاغي ور واوري دی باندې سبق مسان شي او په کور کې مشړې محنت کوي نو خبره ورته ده سشي اسان شور تھا زمون کم بناڅي سبقونه وای اوس غره سره کال د بنا ما سره مشکاش شریف ته مفتی صاحب راغله او نابخاری شریف او مسلم می ای لور کړي ندو زنانو زمو طریقه ده چې زعلوم تاسو به سبق د کیسټو نه اوريم او ټول بلیکایم نو ساري غي کاپایم دکې وروړي او سبق کی یاد کړی مال او رای چې کوم ځای کې څه تاسو کوم نسوی صحیح جواب را راکای لکه مال چې سبق خای نذید خوړای شه چې سړی محنتو کوي او د کور کې بیا تلاوت درس واوري وای چې په دې خو زه پوینم نو هغه لړې لکه فکرمنوي دنیا کې یو شه بغیر د کړهوا مجاهدین نکې تا خو دین په دې والا ملاویږي په دې په جنت ملاویږي از دنیا ټوله بقا دديګیل د وجه نه ده د دا, دا بهورې مجاهده غواړي مجاهده به کوئ خواري به کوئمهنت به کوئ غې نه پس معله رب لزهته خپل رضاون کولارې مونږ سوونه س کوي پر ن به هث به وای دبان اقف کوم س انشلله کتابونه لږ وختی مګري را ش چې درس نه مخک س کړي تقسیم کړي. کوم زه نه ولم پکاري مطالبه کو نو بیا مونږ سبق شروع بسم الله الرحمن الرحيم وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَنْهُ آزِي مَالِم دیدر لبائی استاذ وزی کی نمبر حدیث تے آو پندرہ نمبر حدیث تے <coughs> دعو في ابن مالك رضی الله عنه انه روایت قال فرمای دی صلی رسول الله صلی الله علیه و الیহি و سلمہ جنازی مسکول رسول الله صلی الله علیه و الی و سلمہ لا جنازۃ جنازی بانی فحفذت من دعائه نوې ما یاد کړیو دا عيد توانا دل څم پیغمبر علیه السلام تعلیماً جهر کړي نو تاسو واو دیل چې په جنازه کې جهر راغلی دی خو تعلیمن او همیشه وال په جهر نه دی همیشه وال جمهور داوی دا په دا پټه بلکه بلا ضرورت کو سوج هر کین علماء دې ته بدعت نسبت کړي وہو یقولو د الله حبیب پسلورم تکبیر کېو اللهم اغفر له اگر دا دعاګانې په کار دسلې یادین کیه آیا دوا هم کو تاسو له یو او بو به دعا دا آزاد دې مړي د لپاره خاص دعا دا وَيَا اللَّهَ اغْفِرْ لَهُ يَا اللَّهَ تِذِي مُرْدَتَ بَخْنَوْ كِي گُناہوں نے باو کي وَارْحَمْهُ پَد رَحْمُ کي اَغْتِوَاعَاتُ وَعَافِهِ او الله دې ورله بخنو کی دا زموږ د ترسمرګره او شپنګيره اللهم اغفر له ویلا بخنو کی دی مرده تا گناهونه معاف کی رحم به وکي اغاتابی دارای کی واافي او الله دې د تکالیف نه د عذابونو مصیبتونو نه معاف کی وعفو عنه اولاک ددن سکمی او الله کذ ذن سکه 100 و تقشيرات شوې دا غي مافي ولو کې واكرم نزلہو الہل الامین ذ ذمل مستیا عزت من دکی اذه خبر او جنت کې بستا مل موي نتي اغه عزت من دکی دلاجر ثواب او رحمت ورکی و واسع مدخله ميم بنيہ کسرا دا ميم بنيہ فتحہ دا یا کسرا زما دا, دا مدخله یا مدخله فراخ کی زید وردن کی دود د چ قبر نے الا قبر ورت فراخ کی نغور مدخلن یا مدخلن قران کی مراغلی و نو دخلکم مدخلن کریمہ التم پ زمید میم سره و صرف د امام نافع دی, دی و نو دخلکم مدخلن کریمہ امام نافع د میم پ فتح قرعه د جمهور کی رسده د میم پ زمی پیش باندې واغسله بالماء والثلج والبرد الله ان اذا ذل رات ذ گناہوں نو انز پوب وثلج پواورا والبرد او پگلیشرا deed gunahon no barpoor paak ke wa naqqihi min al khataya o paak ke deed gunahon کمانقیت الصوب الابیض من الدنسی لك سنگچی پاک کړي د تا جام سپین د خیرونا سپین جام د خیرونا چې پاکې نو ته کسب نخکاری وابدل هو دارن خیرم من داریه الله بدل کی ور کی دل راکور ور د ذیکور د دنا اغه د دنیا فانی بنگلا او کور اپریخو د دین اور ته بهترین کور ور کی وا اهلا خیر من اهلی او بدل کی ور کی دتا اهل ور د اهل د دنا اې د او د دې بیبيانو وته ول جنت کې داغې نه بهتری بیبيان او خادمان ورکړي و زوجا من زوجې او دل بیبي بی ورکې غوړه د بیبي بی د نه اخو دنياوي بیبي بی بی وا تورت دحور العین بی بیان ورکی او بی بی ورکی دت داغینا بیحتری بی ورکی و زوجن خیرم من زوجی او ورکی دت بی زوج گورا خزی لموی خواون لموی نو که خز دا خپل خواون یاده ای دانه چی دا با بل خواون دغه بر مسله دا, دا وای یوې خزيک د غنو خاوندان سره یو مرشو یا یو طلاق ورکو بل سره نکاح وکا نو سې حدیث کې راغلي جدا په آخري خاون سره ای او یو بل حدیث کې راغلي جدا به دغه خاوند سره ای چې اخلاق یې سمي خو دغه حدیث سندن ضعیف دی څوک په مسله پوښوي به یې اے یو خزی خاون سشو یو خاون دی وامڑ شو به بلکو نو صحیح حدیث کی راغلی د باخیرانی خاور سرای او یو روایت کی راغلی چې خوش اخلاق ا سربای خدا حدیث سندن ضعیف دی وادخلہل جنہ ولاد وردن کی جنت ابتدا ان ګر جنت ته به هر مؤمن دنکی او زنی بدا سی دن نکی گی چی دو گنا سزاو سا کی بیابو وردن نکی گی وینا ابتدان جنت لوردن نکی چی دو سر او رو پستر گو نگوری اللہ دی منگو تاو سرم دا معاملو کی آسی به هر مومن جنت تزی وردن نکی دی ابتدان جنت تاوائزو من عذاب القبری او دی بچو سات دازاب دقبرنا وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ يَوْمَئِذٍ ابْتَعْدُوا وَفِي رِوَايَةٍ پي اور روایت, روایت کې دي چې داسې د الله حبيب وي وقيه فتنت القبر الله محفوظ ساتي دې دا هم چې ها نو از ماشد قبرنا جد نكير ومنکر پسوال جواب کې حیران نشي وعذاب النار يوماذ و اذا الله حبيب دا دعاگان ادا شو کې قال او ابن مالک رضی الله وروي حتا تمنيت و مرمانو ارزو کا ان اكون انا ذلك الميت چیردا خو زمړوي ادا دعاگان خو چاله کړي یعنی داسې د الله حبيب د زړه درد او د اخلاص سره دا دعاگان وو کې وي موي ارمان میو کو ان اکونا انا دا چه ویزو غالک المیت یعنی چی دا خوزم بڑوی و مالی دا دعا گانه کڑه وی رواحو مسلمون نگور دا سمرخ کلی دعا دی دا یادی کئی او علماء علم پکار دی مامانو لچه خیر تکبیر که لگه وخور کئی نو کچال دعا یادی نو سوی چیاتی او وی اگر دورا زرزری کئی جا غشتم تیری شوئے دے سوابتی سوکسو ویا بھائی رواہ مسلمن جذی حدیث روایت کردے امام مسلم رحمه اللہ وانبی صلیم ابن عبد الرحمن رحمه اللہ انعائشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان روایت تے لما توفی ساد ابن ابی کله کلچ وفات سو ساد ابن ابی وقاس رضی اللہ عنہو اے مقام عقیق کلی او فاتشو اے ادا دا مدینی منورین اولس میل جوڑی گی. او دا پینزم پنزوستم کال دا حجرت ادا غاللس نیک بختو کی اخیرنی صحابی دا شروم بشروں کسی دے اخیرنه صحابی دے. ام دی ام ملکونه ای فتح کردی سور سور ملکونه ده ده سنت اتی ده مطو نا اتی ده ده آغا زینه لس میلن راڑی شو ده برستو انشاللہ ذکر کی کو چمده سمره اندازه که نقل کولی شی و سمره که نشی نقل کولی ده لسو میلو نا مدینی منوری شو روڑی شو او دا د معاوی رضی اللہ عنہ خلافتو او په مدینی بان امیر مروانو قالت آئیشی بی بی رضی اللہ عنہ و او دو خلوبی ہی المسجد وید دا میت اولاش جماعت مسجد نبوی ترادنکی حتی او سلی علی چی زم پی دا جنازی مزکم زنانانه جنازي لتلې نشي فوق جمعات کې جنازي او ور سره د او زيب ده نو که د یو کانو بیا جهز ده په خبرو زنانو په جنازي لې دي نه روان دي جنازه په سړو د خوکه لکه مسجد نبوي کې زنانوي ا جنازه کېږي ودي کې مسجد حرام کې زنانا په خپل ځای کې موجود دي ا جنازه کېږي جنازه دي وکي نو زنان او بچنه اسی لذین اخو قداش زیوی او جنازه پردکه کولشی نو د ایت روا او جایز ده دیو جناباتا سره ویل یو کمه زنان چې عمره لذین ذکور کې اولاد دی له جنازه مخیا ا چیتشل رضتیره نو یو جنازه وصل دوسه جنازی خو بوی او د غټولی جنازی لله فی الضیبای زکر سمخ بلازا پاکی نیشه نو سوک پیج نی دام در لپتنیشه چی یو دیو کدو دیو نو دا زنانا د جنازو اغا سوابون امزان سر راڑی ویچی دا نوری بی بیانیم پیوک یا پیوکو فا انکی علیها ویدہ جمعه تر دن کول په بیبی د دین انکار وکړې شو دنا معلومه ده چې د الله د حبیبا می جنازی د جمعه ته بهر وي فقالت دا خو بیبی بی وکنا اوبه د دې د دې صحابه او رضی الله عنها راغې وی والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زمان دا اللہ پزاد قسمی جنازی مسکڑ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ابن بے دوا آب علیہ ابن بے دوا آب آغدو او زامنو دا بے دوا مسجد کی سوحیل و اخیہی یو سوحیل رضی اللہ عنو بلدہ غرورو گو ربی بی دا سیدہ حدیث و حافظا ویتا سوائی نبی ده سلام کڑی نوا مسجد نبوی کی پا دی دو صحابو جنازه کڑی وا ادا دری رونه دی ادا مشهورو پا ابن البیدوابانی یو سحلو یو سحیلو یو صفوانو ادای ده مورنو مبیدوا اخپل نمی وی دانو داداد دی وصف دی اوداه صحابی سو اصحاب رضی الله نو په مکه کې ایمان راوړ اسلام په ټولو نو قریش ځان سره د بدر جنگ لراوستو کافرو نده پخېد کیو نیویش عبد الله ابن مسعود رضی الله نو د صحابه مکه گواهیو کا چې ماده په مکه کې کتل او چې پټ پټ مزبې کولو ان اسلام راوړو خو بس پټ پټ مزبې کولو او را تخته دین شو نو بس دې پرېغه دې په مدینه منوره کې وفات شویلې سہل او سهيل په دواړو باندې جنازه نبی رحمكمزه کې کړه په خپل مسجد کې کړه پخپل خپل مسجد کې په جنازه کړه نو دا حدیث د دلیل دی چې په جمعات کې جنازه جایز ده علامه سید رحم الله وای چې تاسو مخ کې دا غین مون اوری وای حدیث ظاهر دے په جواز د جنازي کې په مسجد کې ها عادت مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعات نبارو نو غوړه جنازه د مسجد نه سده خو که چې مسجد کې وکا بیا اوذر بیا کوزری بیا خصاړشته ده نه اوس حرمینو کې دا چې عذر شتا سره دواړو <متحدث> حرمینو سره داسې زیخ کاریږي د خلک دی په کې بار جنازي لري اسمه خیال دې چې د خلک راو باسه سپونه جوړه نو څو ګنټي پکې ولګي اوبای چې دا د حرم د مکی خلک را بار کئ د <متحدث> مسجد <متحدث> نبوي ا جنازي سفونه جوړه نو دوه ګنټي په پاغي لګي او دا خلک بلځه کې راځي بنا د مسجد <متحدث> حرام نو دا یو قسم عذرم شو دا مسجدِ حرام خلق بلده نرازی او دا مسجدِ نبوی خلق بلده نرازی نو غور دا دی چی جنازه دی باروشی خوک دا او جماعت کیوشوا او غور نبی علیه السلام دا دوه جنازی کری او په خپل دا ابو بکر سویدی او دا عمر رضی اللہ عنو جنازه کم زی شوی تا سولا بخی تین ابو بکر رضی اللہ عنو جو فاش عمر رضی اللہ عنو پی مسجد کے جنازه او اصحابو شاین کارو نکو عمر رضی الله عنہ وفات صہیب رضی الله عنہ په مسجد کې جنازاوکا ادا د صاد ابن ابي وقاص رضی الله عنہ وفات له بیبي بی وې جمعات لراولې اږي چې اعتراض کوو ګره بیبي بی ورته حدیث ذکر کو اغه دې دې جوابو نکو خبر از جواز ده بهترواله سره ده د جمعات نه بهار ده رواه مسلمون ذې حدیث روایت کړې ده امام مسلم رحمه الله وصل الله تعالی علی خیره خلقه محمد الیہی واصحابہی اجمعین الہلال مین زموند طول خاتم په ایمان کې یا الله خاتمم په ایمان کې د خراب خاتمین رب العالمین وصاتی الا من عظم والده نو تا وصول فروع تا مشایخ او تا بڑو ژوندوتا حاضرینو غایبینو تا الله واړه او لې گناهونه معاف کړي د شبیر استاد یو ته زهین استاد د امام وفات شوه دغه مود درس مرګره مون درس کې مدایي ذکر وکوا دعا ورته وکړي چې الله دا سفر د خیرت اسان کړي او نیک بخښ او د ډېر عمر خاوندو مشګزاره سړیو او به بدو به ضرر سړیو الله دی دا خیرت د سفر اسان کړي او تاسو ته په پار دی ملا دا خیرت سفر آسان و او ګرځي او د لا اله الا الله کلمتي الله زن کتن کی زموږ په جواب باندې جاری کی الله څومره بیماران دی او د دعا بارکی موېلې ته ولا شفای کاملہ عاجل ور نصیب کې الله قرضداران د دا قرض نخلاص کی بی ګنا بندي وان الله ده بند اخلاص کی د شا دشمنی طرف ګڼي دی الله په محبت او دوستای باندې بدل کی الله زمون دي ختم کيدي کوم مرګ ورو خدمت کړي منډي ترلي والی مال او ځانې لګوله الله د دې بدلی ورته پدواړه جهانک رب العالمین ورکه الله د دې بدلی ولا پدواړه جهانک رب العالمین ورکه الله زمون ټولو مسلمانانو نارینه او زنانو ته د خپل کتاب د درس د شاملې دوه توفیق ورکه رب العالمین الله دا قران زمون د پاره حجت کې او پمږه حجت مزوره إله هلالمین زمون دی ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي صبر پریشان اید یالدا ټول ختمه کی الله دے چا بچی نشته نه کمل صالح بچی ورکه او د چا بچی وی الله د والدې نه د سترګو اخوال جوړ کی به راند پر او غړی او سبا مونږه را تکري ان شاء الله کو نو دیش راک وخت شي نو مونږه استسقا کو سکی <تصفح> مدرسسه کې تاسو خپلو علماء ما له وای که خپلو ونو کې کوي کاته رالی شي او خپلو په مینت تیار کوي چې ټول سو شي اسک د پااروزي چې الله د خیر به قدر ضرورت باران په مونږ او تا سره غوره ف الله